مخ دې تدویر یوه نظر ذکر کړه چې الله تعالی تدویر او د حکمت جوانه خزازه چې عالم کې الله تعالی تظاحم او تصادم راولي پرکار داوا چې تزاحم او تصادم سره یو بل ختموله راغې نه چې کمون نن نه وی کلونه او نه وی نی وسام او اراث چې کمون وسشي پیدا شي دا چې نه وی نی پیدا کی نو د الله تعالی سن هذا د الله تعالی تجویر دی اپدیش زونو کې شر محض نشتا اوس خیر ستوي او شر ستوي شاته لگا غي ته اشاره کوي خو نش دمر خبره لنډه ده دا شو ان الله تعالی حکیم <سلام> ذات سی او فیل الحکیم لا یخلوان الحکما ذا الله رب عزت پکارونو کې شرما حز دشتا دیوځنا قران کریم کې وی بیا خیر شر و سرنه یادی اگر چور ان الله علی کل شیء قدی دارنګ دې حديث مبارک کې دواګانو چې راضي هغه کې دال کل سي دي بيديك الخير كله والشر ليس اليك د شر محض نسبت حزن شباتاته نكي د الله رب العزت صنع او کارونه او تدبیر د چا دی ته الله تعالی دې شر ما حصف کې نشتا شر ما یو تعریف او یو قسم شر دادی چې کمکار لا او کمی فائدې لا یو څه پیداوي او هغو ونکي دا شر محزي دا شر چې کمکار له کم څه پیداوي نو هغه ونکي دویم دا دی چې د هغې مخالف کوکي د هغې سووکې مخالف اوس اوسپ نه دا چې تا جوړه که تووری یاد د چړی او شکل نو که دا غ سوول دا خیر دی مطلب داې چې دا اوس په نه جوړه شويدي ل ده اوسد کې چېشر را ځي راغو په غلط استعمال راځي یا سړې ولګي او دا غلطه استعمال کی مسلمان په مړ کی او مسلمان په زخمی کی دا شرط پدې کې نو دا وسره استعمال شو راغي نور د وس په نخپل کار دی غوسول دا خپل کار کی شر دا دی چې کوم کار ل پیدا وی او کوم سبب تقاضا کی حق کا کی او یاد آغیر صدقو کی او دا چکم دو نصشے دیں شرد دیں او دا چکم دائی کی کہ انسان نے کدانور اشیاء دی دیکھ در تسلنا نوی سیزونا پیدا کی گی او چنوی پیدا کی په پر کې کی پر طور هغېې شر نه وي په لکه د استعمال د یا د مقات د بل د ووجه هغې کې سره شي شر را یا چې کم هغه کاروون ک چې کم کار پیدا وي کمې سبب ته قاذا کې نوغه بونې او یاد دا دی چې د هغې زدې ن شي صاد شي صدر شي د هغې زد چې د کم شو وي وي د هغې زد ن شي صاد شي وتلك الاطوار لا شر فيها دا حالات چکه مه پیدا شو نو پدې کې شر نشته شر معنا کې به معنی عدم صدور ما یقتزیه سببه پدې معنی باندې چې نسادرې کې دنه هغه څه چې یقتزیه سببه او تقاضای کې سبب د دې او صدور زد ما یقتزیه یا صادر شې دنه زه د هغه څه چې کوم څه کوي کوي واشی از از تو بر سببه مقتضی لوجوده کان حسن لا محاله دا ذ خیر تعریف تے او یوسز کلمہ معتبر کرے شی د خپل سبب مقتضی سرا چرے د وجود کما چدک کما وجه د پارا پیدا او اک سبب کما تقاضا کولا او اک کے تقاضے سراسو شو موجود سو یعنی هغه تقاضات مخلس شو رالا و کان حسناً لا محالا دا سیز حسن وي خامخا سبا بی حسن دا دا خیر تعریف شو کل قطعی لگا کٹ کول شو دا حسن من حیث انه یقتزیه جوهر الحدید دا جوهر دا تقاضا کی چه دا دا دی سو کی کٹ کولو کی و این کان من حیث فوتی بینیت انسانی اگر چې په نظر سره ده ق چې په سره د انسان وي خو دکه انسان پ فوت کږي لاکنفی یا شررو به ماه هودې شی ان غیر اوسپې کې شر پهه چې حدودې شی ان غیر او فبل مسلهحت من هو اوګوره یو د استعمال د وجه نه په اوسپ نه ک سرهغېشر دم شر دعوی چې مصلحت عامه مصلحت عامه یو څه تقاضا کوي او د یو څه نه هغه صادر شو چې مصلحت عامه خلاف وي مصلحت عامه څه وی خلاف وي لکه هم دا اوس پناواله اوس استعمال شو یو د کوفر او د شرک د د فاکولو د पारा په پا اړه یې سو عامه مصلاحات سو عاماو او از دا استعمال دا خیر سو دیکھ سره اوستو خیر زکا چه مصلاحات عاما دے بکی دا اہم حمومی فسد دا بکی فائدہ دا بکی اس کل کلا دی اسیزنا دا سیز سادیر شی چاگی که دا مصلاحات عاما نوخسانی تاکہ او انسان نی انسان پیدا سلا دے او دا دن چه کمدنو پیدا سادیر شی دا سی عامال لکا فساد دے شورو کی. فساد و دا دا دا دا دا شی فساد او دا خلاب ته د مصلحت ده سنا دا عامنه اذن دا شی صادر شي دا سه اعمال صادر شي چې باغی سره مخال کو دسی وی نقصان او دنیا ته نقصان لیکن فی شررا بمانا حدوث شی غیره او فقه بالمصلحه منه یعنی اذن دا, دا, دا شی صادر شو چې دینا علاوه سی شو هغه اوفق بالمصلحته سو او وفق بالمصلحه اعتبار الاثار او عدم حدوث شيء اثاره محموده يا دا چې داسې ست پیدا نشو چې داغه آثارې سی محموده وي خله خله سی آثار وي نو دا هم یو قسم شر ده مطلب دا دی چې قال الله تعالی تزا حمرا ولي او سرا ولي تصادم سږي راولي د اشیاء تزاحم او تصادم یوبل سره جنگی په دې سره ځنی سيزونه حالات حیات اجواهر او اراض شي پیداشي بیا په دې احراز کې اراض افالم او اراده اومه په دې او په ارادو کې ځنی سيزونو کې شرطه او ځونی سيزونو سر کې سره خیر وي شرط شه دي شرط داغه دي چې یو مطلب په شرط چې کمسي له پیدا دي هغه ونکي یا دغی مخالف سکی او کی که مطلب د شرداري چې دنه 10 اس اس سی صادر شي شغه د مسل د دینه علاوه سه شي نو اگر مصلحت عامه سره او فقوی دا او داسې کم ته صادر شوی دی کې مصلحت عامه نشته سبا ګنشته مصلحت عامه به کې نشته ده دی یا دغه کله ټول اثر پیدا نشو دام یو قسم څه شي شه دی فرص کا عالب العلمنی اوقات کمنو سبق لسوشو راووتو اوس دد د سبق لراواتل دا خويرو د الله تعالی چې کمنو د زنو حالات سره مخامخ کی د زنو حالات سره مخامخ کی د دې چې دنه څخولی آثار شي صادر شي د مصلحت عامه آثار دنه څشي صادر شي صادر نوشو دام یوس شي یا د دې له داسې اثر پیدا شو چې هغه محمود نو شنو محمود نو صفات دې کې ده ټیک ته د مصلحت عامه سره فساد نه راوځو او محمود نو ادم یو څه سم څه شي شر دې اوس د الله تعالی تدبیر ته وګوره دامن الله تعالی تدبیرو چې لکه اراضو کې لړंडा څکم اراض پیدا شو هماره شو پیدا شو نو زنی باکی شرو او زنی باکی سو خیرو دا لنن خوب پاکی شو د خیر او د شر سو شو تعریف ولکا لنن شپ آراز ہو که زنی خیرو و زنی خیر زن سو شرو اس ازا تحید ات اصواب الشر دی سرا شاست ابراہم اللہ تعالی یو عجیبہ خبر ذکر کئی او غدادا کله په اراضو کې شرور پیدا شي د دې شرور د دفاع وسنګي دا هم د الله تعالی او تدبیر دی چې بیا الله تعالی د دې شرور د دفاع کوي په یو عجیبه طریقې سره ورونه شي دې شرور وسکې دفاع کوي په عجیب طریقو سره الله تعالی هغه سيزونه موافق کړي د مصلحت عامه سره دا د مصلحت عامه سره شي موافق شي او, او شی د دین د صدور د آثار محموده خول خولی خولی اثر د دین څه شي صادر شي شال سبوجه الله تعالی سلورو طریقو سره دا تدبیر کوي یو قبض ده یو بسد ته بل احاله ده او بل الهام نه دا رونو د تدبیریو خصوصي جلق ته چې دی ته شااس نرو کتابونو کې تدللی وي دلته دې تفسییل ویلله نه دی په لکه د شااس د ترسی نه معلومیږي دا د تجربی یو جو کسم دی چې دی ته تدللی ویل کېږي مادنه فله تدلله چې کمون راښته کې دولو ته ویل کېږي دل د تدلله نه مرات توجوه خاص صد الله تعالی دا ته توجونه شاصب تعبیر په تجلیا سره کوي ویږي کنه لکه دا الله خصوصی اراده کوي او خصوصی مخلوق تا ورونه وی کنه یو وا لکه عام خ ابداعو د شخص اکبر پیدای شو داغه سو ابداعو بیا پا دی که دو جزئیاتو پیدایشو اغصه شو خلقو بیا دی کل نظام عالم د آناسرو تدبیرو یو بل سر جنګولو دا غین نوی نوی آثار سکیدل پیدا کیدل دا تدبیری عامو دا تدبیری سو عامو بیا پا دی مخلوقاتو کیچی دا تدبیری عام نیو دا دی آناسرو جنگولو دا موالید جنگولو دا دی تزاهم تا دا تصادم سرا نوین نوی, نوی جواهر او نوین نوی یراث کېدل پیدا کېدل د دین رستو د هر یوسیز کاوه انواردی اسنافتی اشخاص دي د دې هر یوسیز تا خاصه تجللا کول خاصه کول تجللا کول د الله تعالی د خصوصي اراده متوجه کېدل لغیتا چه در خصوصی را داغیت اسه شی متوجه شی چه کم اوفق بالمسلحات سیزونوی اغا تینا سادیر شی او چه کم غیر اوفق وی او یا چه کم ننو در آثار محمودان نوی اغا دفع شی،, اغا شی دفع شی دی خصوصی تدبیر تا پنورو کتابونو کی تدلعوی تدلی حضرالعزولان دیدل نو دی خاص مخلوق تاوست پا دی خاص که انسانو سومو. انسانو موږ کې وی چې د انسان ځل نه یو ده دا نو ځان لسیوي خصوصیت وی د انسان د نوې و ځان له خصوصي قسمت تدبیرومې بیا خصوصي قسمت وبومي تدبیر وبومي چې الله تعالی د تدبیر کې دی خصوصی تدبیر تا تدلی ویلې او تجلی چې الله تعالی تجلی و ته کیږي یو اسڑی کد نور چې کمنو هغه ترازی الله ونورس سماوات واله ارض دا الله تعالی دا خاص نور دا الله تعالی دا نور تجلا او اسڑی کی هغه طرف توشی نو تجلی او تدلی هغه دی ته ویل کیږي دا غا خاص په سم تدویر شاسر ذکر کړي یو قبض یو بسط یو احاله او بل الهام په دې سلو ورو طریقو سره کوي و اذا تهیئت اسباب هذا الشر کلا برابر شی اسباب دا دی شر صحیح دیکھ انا یعنی دست قسم حالات راشي چې چه دیو سیزنا آغا آثار صادیر نشی چه غا محمود وی او یا او فقبل مسلحت وی یعنی دست صادیری کی چه غا فقبل او محمود و نوی اقتضت رحمت الله بی عباده و لطفه بی هم تا قازان رحمت دا اللہ بخول او مهرباني ده هغه واهموم قدرتيه على الكل او الله تعالی ده هر چیز باندې قادر دي نو خیر شر طرف تاړول او شر خیر طرف تاړول پرې سو قادر دي الله تعالی قادر دي اوس پاګه چې کوم چیز نه داسې سب متوجو چې دا غنه داسې سيزونه صادريږي چې هغه او فقه بالمصلحه نو دي هغه الله تعالی پاګه قادر دي چې واړې يدي طرف ته چې او فقه ويل مصلحت شي دا چې صاديري کې د یو کس نه دی او طالب نه دی او عالم نه دا چې زونه صاديري کې چا غاثار محموده دی الله تعالی د 10 طریقې سرداغت تدبيرو کی دا غاړه د 10 اثر صاديري کې چا غاثار محموده وي دا غیره لپاره سلور ترختي او عموم قدرته علی القلب او عموم قدرته الله تعالی په ټولوباني او شمول علمې او شمول علم د الله تعالی ان الله تعالی په هر یو شزبانه ذری ذری باندې عالم ني او په ذری ذری باندې قادر دي تدبیر بغیر دي نه کېږي نه چې مدبري ناغه بعالمی او چې مدبیری ناغه بسبي قادر دي قران مجید کې ګوره دا تدبير صفات سره به دا دواړه راوړي وي اومبه علم راوړي وي او اومبه قدرت څخه لري راوړي کله یو او کله دواړه میر سه پره محمد تعال تعالی چې قران علم ذکر کې قدرت به کې عقل قدرت ذکر کې علم بي سي قياس کې او لکه دا دوړ وخامه خایزو تصرف او تدبير په ځای دا, دا دوړوي قدرت او سشي علم زه که قدرت ذکر کو بیا ذکر کو علم ايه تصرف في تلك القوا ان الله تعالى بدغه طاقتونو کې سوکي تدبیرو کې تصرفو کې والامور الحامله لها بالقبض والبسط او الله تعالى تصرفو کې بدغه امور کې اغه امور چې به عايش په دې لاره طریقه سره پسلو ورو طریقه سره الله تعالی تصرفږي بالقبض وبالبسط والاهاله والالهام حد ته تفزي تلک الجمله ته اله الامر المطلوب تر دې چې دغه ټول شیدا کوم سيزونه چې دا غینه اغه سيزونه صدرې دل چې هغه اوفق بالمصلحه نو او یا چې کوم نه نو आसार نو اغا داسه طرف تا والی بیا امور مطلوبه بی اموری سوی حتی توفزی تردی چی نسبتو شده او واری دا طول د قصیزونا الى الامر المطلوب اغا کار طرف تا و اغا امر طرف تا چه اغا سوی مطلوبی